Behin batean ipuñak ez horrela asten. Aforismoa errez eta afesta. Ekaitz ohiko etxea Ez gaur ere ez du hiltzeko guraldirik egiten, ez da? Ez, gaur, ez du hiltzeko e guraldirik egiten, gaur bizitzekoa egiten du. Kolpea latza? Ikaragarria. Besarka da bat? Inakiri? Besarka da bat, Inakiri, Garmineri. Ta guztiari? Ta inguru guztiari. Gure naineko gure pasazia Ekaixo eta ongi torri Itzaren ahots, ekaitz eta iratiko ikotxea Teklatxon baian, ele der Eta nian ziertate Gitan igaran denborako zua Haila birnikila enian uste Hori da Eten historiak Eta ez zin, bukatu eta ez zin bukatu. Irurogeita amazazpio horri alde ditu eta ez zin bukatu legurua. Eta ez gustora ari eskarelako irakurtzen. Oazabiria Irakurritakoari bain eta berriro egiten diogulako ozka. Aspaldian eskuartean daukadan liburua, Ekaitz goiko etxearen balierantzia. Oh. Banekangogoa Ekaitz aurrez aurre, aurre jarri eta elgarrekin solasean aritzekoa eta iritsi da eguna gaur behartzuen liburuaren egunean irekutza maite duzuen guztiok sori honekoak zuek adio jarren magima jalena Inganan ez lotari, ondo di... Maite duzen liburu horren argi itzaletan Gozatu eguna Ez nadiala atzeri oh, denen historia Helioa pardintzen handi jimpia seguro la gonagorri goridoria omenaldi oso ederrak jasotzen ari dan eta hemen gorri goridoria eta ukere gaurko saioa sira honetan ohi hartzen egin nahiko genioke eh? gaitz sortzeak duen indarra hiltzela zela jakinuenan pentsatu noen no, eta nik apena sirakurri diote zer baina idatzi duen guztia hor dago esan nio neure buruari gero bizirik jarraituko du nere eskuetan orain daukat aukera. eta kontatu izko izkiot han eta emengo pasealdietan, aldietan berri emango diot, moduren batean zuk asko irakurri diozu nik dena irakurri diot E, bai, niretzate nik gehien maite dudan idazlea da nik eh, amazazpi urte nituela ezagutu nuen ez dut aurrez aurre ezagutzeko zorionik izan eh, amazazpi urte nituela gabino murua orduko nere euskarako maisuak orkeztu zidan, alaxe torri zen klasera eta inguratuta esan zidan gaitzagu irakorri beharra daukek, hau ikaragarriadek. Euskera az ondoen idazten duen, idazleadek. Eta gogoan gainera, ze testuzen, mendi goizaleak, eta inaki seguro laren e, itzetan, mendi goizaleak. Eta inakik oikoa zuen e, moduan, ba, zirik atzaie eta, eta zorrotzez, eta gogoan dut lehenengo testuarekin zirraratu ninduela, eta ondoren guztiak irakurri dizkiot, eta ez irakurri bakarrik e, bere sermoiak ere oso-oso guztokoak ditut ez aldiro-aldiro e, hartzen zuenako parte Euskadi irratian eta beste irrati batzuetan, eta zoragarriak dira bere bere sermoiak Apaizetik ordea gutxi zango zuen? Gutxi, bueno, ematen eh, zion, eh, bere ikutxua eta bere, bere kutsua seguraski baizak, eh, eh, bueno, laguni ere izango zituen, baino elizata ez hain urbileko bintzat, baino bai, gustatzen zitzaion bere, bere burua basermoilari moduan aurkeztea eh, eta aditzaile hori, berak aditzaile eh, deitzen zigulako ba, beretik apaizen moduan. Eskintzea. Gabino zure gana joan zen, amazazpi urteko gazte baten gana. Euskara eta literatura izugarri maite zituen baten gana eta gabinok hori bazekien. Zuk euskara eta literatura izugarri maite zen ituela eta denbora eskaintzen zeniola horri. Norentzako idazten zuen inak esekurlak? Gabinok etzien guztiei gomendatu. E, Beharu bala guztioi. E kaiko testua, baina gogoan det neregana etorri zela eta hitz hoiek esantzikidala. Ekaitz hau e, irakurri beharra daukak eta jarraitu joko honi pista. Eh bai, Iñaki segurolaren idatziek e, eskatzen dute, ez asko dute pentsamendutik oso landuak dira hizkuntza e, ba maisuki e, darabilez e, gabinoberak ere askotan esan izan dit, e, orain txu entzun diot, euskeraz ondoen idazten zuen e, idazlea dela sekulako sena, ez? hizkuntza e, sena. E, zuela, eta txinparta, ez? E, ateratzen ziola, euskerari, eta ez euskerari bakarrik, izango nuke pentsamen, pentsamenduari, ez? Pentsatzeko modu oso zorrotza eta oso, oso berea, ez? E, zuela, eta Eta oso, oso, oso eragin korra. Inaki ezkerkasko, begirada aske horren gatik. Gorri, Nundik hasi zer gomendatzen didazu irakurtzea? Inaki seguro zer? Ba... <laughs> Lehenen gotik hasiko nintzateke, gaurreztu hiltzeko du euraldirik egiten, adibidez. Ba, esan bezala besarka ez bat ez da, berari eta inguru guztiari. Besarka da hondi bat. gaitzkantuanek zenbat aforismo baitaratzen ditu? Asko, esango nuke asko landu nuen e, abestitz bat dela eta bai, esaldi bilatu eta aurkitu asko daudela esango nuke. Noiz irakurri zenituen zure lehenengo aforismoak, hau da besteenak, besteekidatzetakoak noiz egin zen topo zure bizitzan aforismoarekin? Segur oso-oso gaztetxo oso nintzela, artean hakinga behez edo harka bean aforismoak ziren nik, e, baina gerora ba, duela amar bat amabi bat urte edo, Baia ja, aforismo e, itzarekin ez, e, niri hainbeste gustatzen zitzaizkidan esaldi horiek aforismoak zirela jakitun, ba duela amar amabi bat urte. Eta zenbat kuadernu dituzu aforismoz beteak? Besteen aforismoz beteak? Ba, pare bat bai, pare bat bai, eta bai ez. E, aldiro apuntatzen ditut, e, gustatzen zaizkidan esaldiak, hausnarketak, paragrafoak, eta horietako asko dira aforismoak, besteenak askotan ere batzuk ere baditu kuadernuetan. Zergatik dira horietako asko aforismoak? Aforismoa ezer ez eta festa homen da, zer da aforismoa? Nola identifikatzen duzuzuk aforismoa? Ba, modu askotara ez, e, baina finean, ezer gutxirekin asko, asko esatea da ez e, aforismoa. E, horregatik e, liburuan badakartez, e, nere itzekin ekarria, ba, nere etzat, Ez errez eta festa dela, ez, e, aforismoa. Edo liburuaren aurkezpenean esan nuen bezala, eta nere izenari omen eginez, baekaitzaldi baten antzeko irudikatzen dudala, ez. E, lehenengo tximistaren argia dator, zerbait iragartzera datorrena, hemen zerbait lehartuko da, ez, badator, badator, eta gero turmoiaren eztanda ez. Nere ustez aforismo hon batek, Hori lortu eta eragin behar du ez. Tximistarekin gure harreta erakartzea, nio, hemen bat zeo ze. Eta handik, ba, denbora batera, ba, lerketa hori ez. Arrastu hau tziko dizuna, ba, arratsalde osurako edo egun batzuetarako. Dena dago esana eta dena dago esateke? Bai, dena dago esan da, e... Baina, Angeleroak esaten zuen modura, ba, ez nik ez. Eta ez nik esan dezake moduan. Eta horretan, saiatzen aiz nik, ez, e, bestek esan ez duten, bezela esaten, ba, esan da dagoen hori. Semire <tipen> Balio Erantzia 2018, artxoara garen ondarrean, argia ikusi duen liburua. Bale Azuria argitaletxeak du sail berri bat zabaltzea bere argitaletxean. Aforismuen saia, talenengo liburua, Balio Erantzia titulupean, argitaratu duena, ekaitz goikoetxeak. Ustez uztia eskura izan, Ez zerrezeta festa, festa hondia sortu du liburuak. Irakuruleak liburu dendetara urbildu eta liburu dendako arduradunak liburu dagoela erantzuten baitu. Baina baume dator ez da gaitz, bigarren edizioa. Bai ba bigarren edizioa, baina pixka bate itxaron beharko dezue, hamar ba, bate ne edo. Eta bai marka da ez, e, liburuaren egunean, ba nire liburua ez dagoela. Balio erantzia. Ekaitz goikotxak irakur esku artean jarri dugun proposamena. Ekaitz goikotxak aixota ongetu harritak, era? Egun onda eskarrik asko. Zorionak. Bai, eskarrik asko. Mm, zein da ibilbideon ene asiera? Akaso, hoien hart... Azira konzientea. Ba, inaiko oarka bekoa, ez. E, lehenago esan dugun bezala, niri aforismoak asko gustatzen zezkite, ez. Esaldi lortu oiek, azken batean eskatzen dutelako hitzak ondo ondo aukeratzea, ez. Eta bertxotan jardun izan izenean, bapatean eta bertxoharritan zeresanik, ez. E, nire borroka kontzientea beti hori izan da, ez, e, lortzea tokian tokiko hori izan behar duena izatea, ez? Etengabeko borroka izan dut horrekin, eta askotan bertso jarriak norabait bidaltzeko ere, ba, itz baten gora beran, ba, hilabeta ere egon izan eiz, ez? Ba, ninduelako konbentzitzen, e, idatzita zegoen moduak, ez? Edo itzen baten, ba, kokaguneak, ez? Eta... Lilura horretatik, ba, aforismo etara ez, e, etorri nintzen eta bai, horien e, oie, hart aforismo lehiaketaren berri izan nuen, banituen hainbat aforismo idatziak eta lehiaketaren arira, ba, beste behatzuke ondu nikuen, sortatxoa moldatu eta aurkeztea, ez, e, erabaki eta, lehenengo saia kera artean, ba, saritua izan nintzen, lehenengo saria irabazin nuen, parte hartze handia izan zen, tartean e, sona handiko idazleak, eta horrek sentiaraziz zidan, ba, neri hainbeste gustatzen zitzaizkidan aforismoak, ba, nik sortutakoak ere, gustagarri izan zitezkela ez, eta urrengo urtean ere berriz parte hartu nuen, eta berriz irabazi, eta orduan erabaki erabakin nuen, ba, jarraitzea, ez, e, aforismoak idazten, Ba, etorkizun edo balizko etorkizun batean e, liburu izan zitezke Egonean badatoz bila joan behar nola haritzen da kaitz bere buruarekin? Asko esan eta hitz gutxi behar dituen horren bila? E, neri egia esango izut, neri etzait etortzen. <laughs> e, Baina etzait etortzen ez aforismorik, ez e, bertxorik E, egonean baldin banago, urteak pasatuko ditut, e, ezer sortu gabe. E, bila joan beharra daukat, eta ekarri esango nuke. E, nere buruari tekla, ez? E, jo, eta eragin egin behar diot, eta animatu eta uspotu, ez? Benak eitz, e, jarri, eta eta sortzeko aldarte hortan murgildua adi, eta zerbait ederra sortuko odek, ez. Baina nire gorputza, nire burua eta nire izatea horretara, ez. Eman da ta, eta, eta lan, lan asko eginda, askotan, e, lauitzeko aforismo bat ondzen, ba, aste bat edo gehiago pasa izan dut beste batutan, ba, aldarte hortan sartuta, ba, egun batean behar bada bost, ez, e... Ekarriko hitut eta oso-so guztokoa gainera. Baino borroka handia izan da eta, eta gozatu asko egin dut, baino sufritu ez dut esango. baino ah, nire buruari asko eskatu eta alegin betea beteko egunak ere izan ditut. Eta horrek ere eskatzen zidan e, bueno, energia bat eta konturatzen nintzen askotan e, nire inguruko ere. Iolatzen nintzela, e, Transe hoietan sartuta ba, ba bueno, gurasoak edo zu, edo, edo lagunak edo bueno, lankideak ez da, e, oso sartuta nengoenean, ba, pentsamendu batean, e, bilak eta hortanea zitzik egokinaren e, bilak eta hortan, ba, nire bueno, mundutxoan sartzen nintzen eta gainerakoak ba, urru tiratu egiten dituen.: Tekla hori zein da. Albbiiste bat egoera bat ideia bat, hitz bat. Segura Segurazki munduari begiratzeko begira da baten ondorio da, ez? E, ni kontziente naiz azkeneko urteetan askoari ari naizela nere inguruari erreparatzen oso begira da neurea, ez? E, eta konturatzen naiz hainbat realitate e, dauzkadala inguruan, ba orain dela urte batzuk arte oarka bean ez, e, pasatzen zitzaizkidanak, eta askorentzat eta askotan, ba, ezkutuan geratzen direnak, eta, eta tabu direnak, ez. Eta beharra sentitzen dut, ba, errealetate guzti horiei hitza eta ahotsa txajartzekoa batzuetan e, bertso bidez, eta beste batzuetan e, aforismoen bidez, ez. Orduan, e, bueno, bizitza bera da, ez, e, tekla hori, e eragiten didana, eta bizitzari begiratzeko ba, modu bat da, nerea. Bila joan eta etortzen ezpada? Edo bila joan eta zurekin etorri nahi ezpadu? Ba, egiten diot, beste norbaitekin e, joan dadin, eta beste norbaiten aforismoetan irakurtzen baldin badut, ba, inbidia sanoa senditzen ditu, auzergatik zergatik ezote da gane, etorri. Zentsu dira beste horiek? Norirakurtzen duek aitzek? Ba, norirakurtzen duk? Ba, asko du? ez. E, inaki segurula bera. Esango nuke aforismotik asko duela, ez? E, Itzakainoan gauki eta hain zuzen. Haukeratzen zituen ez, ba, aforismotik ere asko dute ez, e, bere idatziek. E, Euskal Herrian bertan, ba, Carlos Linazasoro eta Juan Cruz higera bide ba, maixuak ez, iruditzen zezkidit, e, Ana Urkiza, eta Juan Ramon Alberti, inigo legor buru ere, aipatuko nituzke, sekulako ekarpenak egiten ari direlako, eta gustatuko litzaidake, ba, beraien lanak ere, inoiz gitaratuta ikustea, ez, e, libururen batean. E, Benjamin Prado zalean aiz oso, e, bere aforismoak ere asko irakurri ditut, eta bueno, gero, ba, klasikoak ere, Irakurri izan ditut inoiz eta gustatzen zaizkit. Zenbait argitaletxeekin egin dute aforismoaren aldeko apostua baldeazuri argitaletxe berria da eta sail berria ireki du aforismoena. Lehenengo zure liburua hartuta, eh, nori eta nola jozenion atea. Bai, begira aurretik ere saiatuan nintzen beste argitaletxeren batean. Eta editoreari asko gustatu ez, e, nik aurkeztutakoa. Baino esaten zidaten hazen, e, inoiz argitaratu izan dituztela aforismoak eta aforismoak ez direla irakurtzen ez, ez direla saltzen. Eta oso ulergarri zaitez, azken batean e, argitaletxeek, e, alderdi ekonomikoari ere begiratu behar diotelako eta begiratzen dietelako ez. Orduan, e, balea zuriaren aukera sortu zen edo ikusten nuen e, balea zuriak horren e, gaindi apustu egiten zuela, ez? E, pentsamenduaren, saiakeraren eta poesiaren aldez. E, behar bada, hainbeste, irakurri eta kontsumitzen ez dugun horren e, alde, baina hainbeste aberasten gaituen horren aldez. Eta halaxe ba, orkestu nion adit, aritze gorrotxategi, argitaletxeko editoretako bati eta asko gustatu zitzaion, eta, eta bere ala esan zidanez, e, baietz. E, argitaratuko zutela eta gainera aforismo sail bati bide emango ziotela nerearen bitartez. Aforismoak ez ez dira irakurtzen edo modu oroko ez omen dira irakurtzen, zer egin behar dugu irakur daitezen? Balenengo eta bain ezagutara zi, ez asko keztakitelako aforismoa zer den. Behar bada, irakurtzen dituzte, egun erokoan, e, azken finean, iragarkitako hainbat lelo e, publizidadean eta aforismoak erabiltzen direlako. E, eta gustatzen zaizkigu ez, e, amu, amu dira eta askotan az, kox egiten digu ez, e, amuan e, datorren horri kosk egiten digu ez. Hor e, e, duan, nik uste, eziketabat... E, beharrezko dela, ba, gizarte mailan e, ikastetxetan, nik ere ikusten baitet, ez, nere ikaslekin eta aforismoak e, lantzen ditu danean, edo esaldiren bat erbelean jartzen ditanean, izan nerea edo beste norbaitena, ba askori asko gustatzen zaizkila. Orduan, e, ezik eta baten beharra dago, ta, eta ezagutarazteko beharra, ez, azken batean, aforismoek eskatzen dutena da barrura begiratzen jartzea, ez, eh ausartzea, barrura begira jartzera, eh pentsatzera eta pentsamendu hoiekin ba, borroka egitera, ez, eta tamalez e, gaur gaurregun e, beldurra diogu, ez, eh begira jartzeari, pentsatzeari nahiago dugu asalean bizi, kanpoan bizi, eh 800 orrialdeko Nobelak irakurri eta hori ba ezagut kontrasan moduko bat ere bada, ez? E, denborari gabe gabiltzan gizarte honetan, estresatuta gabiltzan gizarte honetan, ba nere iruditzen zaite garai hau, ba aforismoen garaia eta poesiaren garaia izan litekeela, ez? Aforismo batek ez dizu denbora askorik e, kenduko, ez? E, aforismo bat minutu batean irakurri liteke, denbora askorik ez dizu kenduko, baina denbora asko emango dizu ez. Ondorengo, ba, orduetan, egunetan, ba, aforismo horrek eragindako zirrara, ba, sentide zakezulako, eta gozade zakezulako, zure eusnarketetan, eta zure bihotz teupadetan. Aforismoek, isi asko baritzen dizkibute. Isi june horiek ere, bildurgarriak dira. Bai, hor dago beste, gakoetako batez, isiltasunari, ba, bildurri karagarria, Diogula, ez, e, dezer oso sentierazten gaituzte isillunek, e, jendarte batean ez dira oikoak ez, hogei segundutik gorako isiluneak ez, e, berehala hasten da norbait, zerbait esaten, tira esaten, e, ez e, zer esan gabe ez eh izketan e, ezer esan gabe ez? e, askotan e, horretan ere oso oso abilak gara ez e, zenbatetan aritzen gara izketan e, ezer esan gabe ba, isiltasunak e, beldurtzen gaituelako ez eta nikuste isiltzea ba oso garrantzitsua dela ez e, isiltzea behar bada hitz hiltzea izan liteke ez dakite iztegi eta filologoek esango luketen baina isiltzea hitza hiltzea data batzutan hitza ere hil behar da ez eta isiltasun hori ba, gurtu ez Neri asko gustatzeza egite isiltasuna isiltasunetik sortzen direla gauzarik ederrenak hori oso garbi daukatez e, Azken batean pentsamenduak isiltasuna behar du ez, e, Pentsamendua hitzaren aurretik doa eta hitza pentsamenduak elikatzen du badute aforismo bat horrela diona ez hitza pentsamenduaren oihartzuna espainetan ez pentsamendua da gure pentsua ez jaten ematen diguna eta etorkizunean sortu eta eraikiko duguna kalitatezkoa izango bada isiltasunak aurretiko isiltasunak ere Ba, ba lintzarik egokienetan ondua izan behar du, ez, e, kalitatezkoa. Eta jendartean ere, jakin egin behar dugu, isiltasun hori partekatzen eta eroso sentitzen. Ni mendira joatena izenean, aitarekin e, zuekin, e, oso oso eroso sentitzen naiz, solasean noala, baina solasean bezain eroso sentitzen naiz, isillik oazenean ere. Nor bere pentsamenduetan, nor bere hausnarketetan, eta gero askotan partekatzen ditugu e, isiltasunean daramatzagunak beste askotanez eta hala ere ederre derrazait isiltasun hori Itasua Son ere sinan Murea zen ondart zortan Ona tua kasatu zure irian Ora ininai zmare hata Coranz no. Baina nina ezkido helari Hora honetan Balio erantzia diozu liburuari aforismo sortari titulu Biluzik daude? Aforismoak? Bai, biluzik daude Aforismoak, pentsamenduak, hizkuntza bera dago Biluzik, ez Ez urmamikuta Eta Eta asko gustatzen zaidan e isemburua da eta asko gustatzen ari dena, ez? E, aldi berean eh, nik arbi dudalako, ez? Eh, balio erantziazken finean erantzian dagoela, ez? E, soiltasunean e, biluzte horretan, ez? E, geure biluzian, geure soilean garela. Eder denok eta eta aforismoak eta pentsamenduak eta esaldiak ere ala direla, ez? Ala daudela jantzien. Zer dagokio irakurleari? Irakorleari dagokio ausartzea, ez? Eta hau sartzea bere baitan, ez? eta gozatzea, e, ikusten ari naizena da, lehenago esan dezuezu, ez? E, bi 2-3 astean kontuan izan e, jaiegunak izan ditugula agortu da lehen argitaraldia, ez? Eh zustean harrapatu gaitu ta ikaragarria izaten ari da, ez? Eta aldi berean, e, jasotzen ari naiz, hainbat eta hainbat mezu, ba ezagutzen ditu askorenak, baino baita ezagutzen ez ditu beste askorenak ere, eta ikaragarri gozatzen ari dira da, e, esaten didate te aforismoak, ez, ze aforismok eragin dien, eta nola eragin dien, eta zer pentsatzen duten, eta ados dauden edo ez dauden ados, eta jo, sekulako arrastua, ez, e, uzten dietela, esaten didate, eta tartean badira, batzuk, ba, spaldian libururik irakurri ez dutenak, ez, eta ikaragarri gozatzen ari direnak, lehen esandakoagatik, dako ba, ez dilako eskatzen, aparteko aleginik irakurtzeak, baina ondoren dakarkina, ba, oso-oso gozoa zailako, ez, e... Ba identifikatzen direlako, hausnarketaren bat eragiten direlako, e, sentimenduren bat, irribarren bat, e, humoretik ere baduelako e, liburuak. Orduan esango da, nada, hausartzeko, ba, hartzeko eta egunean ba, aforismo bat, edo bi, irakurtzeko eta usteko, usteko gorputzari eta isiltasunari ba, beraien pentsamenduak eta sentimenduak elikatzen gozatuko dutela ziur. Eta irakurle bat etortzen zehizunean esanez, ekaiz eta honekin ze demonre esan nahi dezu. Ba, esaten diot, e, ba, behar bada ez daki dala, nik neukere, ze esan nahi izan dudan, edo bere garaian banekila, baina orain behar da zalantzan dudala, orduan e, esan dakoa, eta emateko beste aukera bat eta datorren astean e, irakurtzeko berriz. Bearba da horrek ere eragiten digulako, ez? E, aforismo bat goizean irakurri, gauean irakurri, gaurri irakurri, datorren astean irakurri, umorez gaudela irakurri, triste gaudela irakurri, ba, berdin eragin, berdine eztego eragingo. Orduan emateko beste aukera bat eta eta ikusiko duela nola eragingo dion. Ez inbertsan zure aforismoen balio erantzia euskara ez da ezta. Bai, zalantzare gabe. E, eta hori askok nabarmendu da goraipatu ere egin didate, eta horrek asko asko posten hau ez da. E, Aforismo hauek euskera ezten beste hizkuntza batean, ba, ezin direla ez, e, gozatu. Euskeratik sortuak daude, eta funtsezko osagaietako bat ba, euskera bera da ez. E, euskerarekin e, egiten ditudan e, jokoek, eta duten indarrak ez e, sortzen dute eragiten du ba, aforismoetako gehienetan bintzat txinparta hori eta bai alegin berezia egin dut horretan lehena aipatu bezala ba, itz hitz bakoitza ondo aukeratzen e, bitz ondo aukeratzen elkarren ondoan ba, lerketa bat e, eragin dezaten ez Iruro gita aforismoz beteak izan da lana. Hori guztia antolatu eta ordenatzen, zure eta editoren artean. Bai, ez dakit guztira zenbate aforismo izango diren, baino nik aurkeztu, ba, bestein beste, aurkeztuko nizkien, ba, bosteun seireun bat aurkeztuko nizkien, eta hor ere lan egin behar izan dugu ez, e, soiltze eta... eta aukeratze lanetan eta aldehortatik ba oso gustora nago, ez? Eh, nolabaiteko sokatira bat ere izaten delako, ez? Eh, ba, hauek aukeratzen dituzte eta nik beste hau ere sartu nahi, baino baino sartzeagatik ere ez dira sartu behar eta eta egokienak eh gehiegi errepikatzen ez diren e, aforismoak ere izan beharko dira eta bai soiltze hori izaten da askotan eh gehien ematen duena baina oso oso gustura gaude ba azkenean e, geratu den emaitzarekin Hitzaurra Felipe Joaristik, Zuk liburu osoaino hitz gehiago idatzitu berak hitzaurren <laughs> Bai, hoixe esanien, ez? E, eta oso, oso eskertuta nago, ez? Eh nikuzte BTBtean bete e, asmatzen duela eh opari handi bat dela eta irakurri beharrekoa zalantzi gabe da. E, aforismoen mundura hurbiltzen gaituelako aforismoak nondik datozen e, esaten digulako zeibil bide egin duten historian zehar aforismoek eta gero ba nere liburua nire idazteko modua berak nola ikusten duenez, ez eta asko posten hau ba nire idazkeraz eta nitaz esaten dituenak, e, irakurtzeak ez, e, alegin berezia bereziagin dudalako, ba, itz joko utxera ez mugatzen ez, eta berak hori azpi marratzen du ez, e, itz jokoak baino hitza jarri dudala ez, e, jokoan eta hor dutela ez e, indarran ere aforismoik. Berandu izateko den, berandu izateko garaiz Iraganari etorkizunak, godolagorri zandio maiz Zu abeltzez irri borratu, ta ez denean fede zurekin joan nahi dut inora etzoa zenean ere biardiari gaua lapurtu rexo hartu eguzkia zugatik ez dut ezerreinai baina zurekin guzkia Zer zirri borratu Zer zailuneak esan naiz Zure espanietan duen poema nekatu bat naiz Nekatu bat naiz Zure espanietan duen poema nekatu bat naiz Nekatu bat naiz Martxaren Ogita Maren aurkeztu zenuten liburua Donostian torren aste azkenean apilarren hogeita zazpian behaeinen izango zara, lagun sortzaai ahundiz inguratua igartza jauregian arratsaldeko zazpitan liburu aurkezten. Bai, eta oso osopoi nago ez. Hasera batean liburu aurkezpen modura irudikatua nuena ba, eman aldi omenaldi, bihurtuko da ez eta osooso... Oso eskertuta, eta oso oso pozik nago, ba, holtzalagun izateko gombita egin dira guztiek, baiet esan ditatelako, eta oso oso gogotsu daudela gainera, ez. E, bertan egoteko, eta bertan izango dira, ba, nere ikasleak, irakasle izanituenak, nerekin batera, e, partekatu duten arte disziplina ezberdinetako lagunak, ez. E, marrazten... Dantzan, bertxotan, ipuia kontatzen, errezitatzen. Eta bereziki posten hau, e, banere ilo baere, ba, bosturterekin bertan izango dela jakiteak. Entsaiatzen ari gomenda? Baiko gotxe bainera. Zer dauka ba esateko? Asko dauka esateko ez, eta arituko da, baina esango nuke baume guztien e, ordezkari ez... E, Eta hori, liburuan e, islatu nahi nuen ez, e, ikusten nuelako, ba, berak, irurte, laburte izketan, ez euskanean, eta hizketan ez, entzuten nuenean, ba, sekulako arribitsiak, ez, e, oparitzen zizkigula, berak zuen hiztegitik, berak barneratuta zituen egituretatik, esan nahi zuen hori, ze ondo eta nolako esan indarrez ez, esaten... Zigun, ba, bere purutasunetik, bere araztasunetik, bere ederretik, ez? O, oarkabean eta, eta natural, ez? E, gerora, e, hasten gara ingurukoak hori ba, mutilatzen, ez? Ezaten ba, gauzak nola esaten diren eta nola esan behar diren, eta nola pentsatu behar diren ere, askotan, ez? Eta niri hori ba, ikaragarrizko galera iruditzen zaitez ikusi berak liburuan lehenengo orrialdean bere bost esaldi Txertatu nahi izan ditut eta ikusi berak adibidez ze esaten duen ezta hemen ez du euskeraz hitze egiten hemen alderantziz hitze egiten due aneri marabillosoa iruditzen zaitez ezta berake gaztelaniaren edo beste hizkuntzen kontzientziarik etzuenean Ba, bera gaizen, bere izteko, ba, inguru jakin batean, edo? Eh, Beste norbait entzunda, ez zirela euskera zariez, eta hori adierazteko, ba, esatea, alderantziz hitz egiten dutela. Ba. Marabilosoa, iruditzen zaite, aforismo bat, ez? E, iruditzen zaite, edo txinparta ikaragarria duen e, esaldi batez. Eta iruditzen zaite, horrelako marabiliak, ba, elikatu egin beharit jogula eta kontu zibili behar garela, Ba, mutilatzeko garaian ez, askatasunetik ezi behar ditugula ba, gure ingurukoak eta gure gure sortzaie txikiak ez e, sekula esangabe ba, gauzak nola diren eta nola pentsatu behar dituzten Apirikaren horita zazpian, azkenean arratsaldeko zazpietan behasengo igartza jauregian izango da musika, izango da dantza izango da ilustrazioa aforismoak ere sortu haitezke? Dantzatik, musikatik, ilustraziotik. Bai, e, metaforikoki neri ala iruditzen zeitz da. E, ba, garaziek guren batek, egingo duena ba, aforismoa dela ez. Bera, bakarrik, gorputz eta harima. Baina, egingo duena magia da, ez errez eta festa, Ia bat aukeratu dut ekaiz. Geure burua ez da. Ez geure eta ez buru. Zehote da? Geure burua? <laughs> ez takiz erdan, baino lanak ematen dizkigu. Baina askotan ez dugu geure sentitzen ez? E, Dea hori modura aritzen zeigu hor, esaten hau ezteko lehin behar, e, gaizki iaiz, beste, ez? Hortu un, e, geure bada, ez takit geure oibera ez aritzen den, e, oso geurea den, Eta geure buruak ez dakit burutik zenbat duen ere. E, gure buruan dago, ez dago, ez da ikusten, ez dakit zer denez, norberari, uzten diote, bide, ez, pentsa dezanera. Geure burua geure den, buru den, biak diren edo ez erresten. Badakit zer erantzun gudazun, askotan sortzen dezula, baina aforismoa sortu eta gero esanaiaren inguruan hausnartzen aritu edo zer esan nahi duzuuna hausnartu eta hortik aforismoa sortu. Ez dauka oso garbi e, baino adibidez e, esan duzun aforismo horretan geure burua ez da ez geure eta ez burunikk e, baiieztapen bat egiten dut eta nik hori idatzi nuenean edo hori argitaratzea pentsatu nuenean hala e, pentsatu ta sentitzen nuelako egin nuen Eh, esan dakoa behar bada gaur ez dut guztizorrela pentsatzen eta hori ere zilegi data eder 2008 abiko liburuaren egunera liburu propio batekin iritsi zara haundia da hori bai eh, ez da bereziki obsesionatu izan hauen zerbait ez da edo bilatu izan dudan zerbait Gai, garbin neukana zen inoiz ezer argitaratzen bali manuen eh, izan behar ni asko asetuko ninduen, zerbait e, asko landua. E, nik beti izan didalako errespetua handia e, irakurle ari ez. Izan lehiak eta batera ezer bidaltzen dudanean, eta zesanik ez, ba, ba, liburu baten bidez, irakurle bati, nolabait eskatzen zaionean, ba, erosteko ez, e, zure liburua, eta ba, ma bi euro. E, ordaindu behar baldin baditu, ba, gustatzen zait, aurrez, neure buruan, ba, seguru egote ez da, e, jo, ba, merezidik, ez? Merezidik eta erostzak eta erostzan, ez? Eta... eta guztatuko zaik, gustatuko zain. E, bai beti izan diote errespetu haundia, irakurleari, Entzuleari, ba, bertxotan aritu izan izenean ere, eta iruditzen zein nire onena, ez, e, zor dio dala hartzaileari, eta alde horretatik ba, oso gustora nago ikustenari naizelako, neure burua asetzen zuen hori ba, beste askoari dela asetzen eta gogo betetzen, eta uste dut ba, li buru eder bat ondu dudala. Balio erantzia tituluaren azpian, iman nolari akindako ilustrazioa, beste aforismo bat, zer ikusten dezuzukor? Jo. Ikusi nuen lehenengo momentutik, izugarri ikustatu zitzaidan, e, nik ez du dalako ikusten. zer ikusten. moduko bat ikusten dut, hori bai, baino asko iradokitzen irado dit, hau da, ez zerrez eta dena ikusten dut. Eta hori da, aforismo ederrena iketerrena, eta hori da egin ziezadaken... E, Oparirik ederrena, zerri borro eder bat. 2008-biko liburaaren egunerakon ere gomendioa, ekaiz goikoetxearen erantzia, zurea? Herriak ez du barkatuko, iratik goikoetxearena. Batenbate pentsatuko zu baina horrek ez du balio? Tira, bate egiteko bi behar dira. Beste urte zu gabe, norke zango zuen, Iaiak ja, ja, amabi baten Horkituko ginela Ta gauzek nola diren Ia astu nuen Nola baretzen dauten Zure begi begiberdeak Zenbat oroitzen dudan Durangoko festetan Goseko argia Zure Espainien uretan Zenbat Gauzak urte gutxitan Urrundu ginen eta Pirillako goita iru, Liburu ederra sko dituzue eskuratzek, eh? Gauzak Euskal Liburu klasikoak Euskal Liburu argitaratu berriak Piztu genuen zutan Erko ginela Gauzak nola diren Barat... Erantzi bildurri gabe liburu baten aurrean Iberdeak. Eta jantzi zeuena esten eta buru esten zeuen burua <feste> tan, nuretan, ze... Ekaitz gozatu, zorionak? Bai, eskarrik asko Horendik liburuak bide luzea du egiteko eta gozagarri zan dia Bai, egin dezala bide eta izan dadiago zaharri. Liburu apalategietan egon nahi ez duen liburu berria, ekaitz goikotxearen balio erantzia. Datorren aste azkenean, aprila enogaita zazpian, arratsaldeko zazpietan, liburu aurkezpen berezia behasengo igartza jauregian. Ardatz, saioaren emanaldiaren aurkezpenaren ardatz, balioerantzia liburua. Ez, er ez da, derdina, Eta gaur pitin bat lehenago bagoaz, beha saingo, eta goi etorkizuneko idazle gaztetxoak zaitu gulako, gaur beha idazlan lehiaketako sariboanak eta igartza jaurikian, e gurdiko barkatu amabietan. Zorionak parte hartu duten guzti, eta zorionak gaur saria jasoko dutene guantzizango bara txalo jotzen. Zorionak. Da dornastan gehiago gaitz Bai gehiago Bitartan izan soriontsu izango gara Aio